Andal san Andal san Andal san Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وآسعابه ومن تبعهم بإειςان الله يوم الدين أما بعد ويحون هي في الحديث في الكتاب الله وفي حديث أمر وفي عز وجه أما هو إ学ث أمر وأحضر ويتيغلها وأحمي و الطمت و أن كلنا أجب و أطلالنا و أن كلنا أطلالنا في النار <تصفيق> وقد جاء الله أن يكون البهد ولم積 مع الرجمن والمرام وون أبو هرير باق technique cow br thousands where 이�قول raspravljali se se Adem a.s.m. i Musa a.s.m. Kale Musa pa mu reka Musa ja Adem Ante abuna hajjebtena wa ahređtena minil dženne O Ademe ti si naš otac misli praotac kažu propastio si nas izvadio si nas iz dženneta Kale lehu Adem ja Musa Istafak Allaho bi kelamihi wa khatta laka tevrate bi jedihi. Kaže o Musa, Allah je lešan hute izdvojio u razgovoru sa tobom i svojom rukom ti je napisau tevrat etul umeni ala emrin qad, qadrahu Allaho alaije qabla en jakhluqani bi arba'ina sene. Kaže zar me koriš za stvar koji Allah džele shanuhu odredio meni da će se desiti prije nego što me stvorio 40 za 40 godina to mi odredio prije nego što me stvorio Fahajj Adem Musa fahajj Adem Musa selasem pa je poslanislam sam tri puta završio hadisovim riječima pa je u raspravi nadladao Adem Musa alayhi selam i tri puta je to ponovio ova Hadis govori o, <kuh> o dokazivanju, pravdanju, argumentiranju sa kaderom. Pravdanju dijela i postupaka koji, koji radimo. Također, Hadisa koji govori, govori o sr srži večerašnje teme, naravno je mnoštvo, ali zabraću one na, na početku, da nas uvedu sam u temu, poput Hadisa od Abdullah i Namra i Nasara, radijelahu kojen kaže posljednjih sudan selam kataballahu maqadir al khalaik Allah subhanahu je propisao kadere odredbe stvorenjima kablan yahluqa samawati wal ardi bi 50000 sana Prije nego što zvorio nebesa i zemlju 50000 godina prije toga je odredio odredbe kader svojim stvorenjima Kako živite, šta će se deci na koji način će završiti itd. i tako dalje. I u toku hadisa došla je 'Arshuhu 'ala a njegov u arshe biu na vodi. Hadis bliže muslimu svom sahihu. <tak> Takođe odali radela hanu u dužem hadisu. <tak> kojeg bliže Buhari i muslimu sva dva sahiha je došlo da je Glavno u tom hadisu je opis opis toga da, da je svaka duša, svaka osoba koja je stvorena, da je već određen, određeno njeno mjesto ili njegovo mjesto u Džannatu ili Džehannem, u Džannatu ili vatri. U tekstov hadisa je došlo, kaže da Ali Radelan ono kaže bili smo na Dženazi i baqil qarqad napoznato mezar Medine kaže mu mahu mikhsare Allahu pobazhni se imam sasovo nekakav štap mali fa neka safaja la yankusu bi ikhsatihi mikhsartihi kaže pa je on klimnu glavom i mahno počeo mahati sa tim malim štapom i rekao vam min ahad niko od vas neće biti, znači, mami min nefsin men fuzetin, niti ima duša, niti ima osoba koja je udahnuta duša, ila ketebe Allahume kaneha mil dženneti van nar. A da Allah odredio je mjesto od dženneta ili vatre. O ila, va kad kutibet šakijeten au sajideten, a da toj osobi nije određeno hoće li biti Nesretna ili sretna, odnosno nesretna je sa završetkom u džennemu ili sretna sa završetkom u džennetu. Pa jedan čovjek rekao, ja, Rasulallah, Efe la nemkutu ala kitabina, va ne dal amel. O Allaho poslant će, pa hoćemo se onda osloniti na to što nam je određeno, pa ostavimo rad, da ostavimo dijela. A onda je odgovorio, men kane min ehli sa'adeti fe ila ameli ehli sa'ade. Onaj kaže ko je kome određeno da bude od stanovnika dženeta, onih sretnih i radosnih, kaže on će raditi djela sa kojima ide u dženet, koji vodi u, u sreću i dženet. Wan kanum ahli shaqavati fa yasiru ila amil ahli Onaj kome je određeno da bude od džehenemlija, stanovnika džehenema, kaže on će raditi postat će takva osoba da će raditi dijela koja vodi u džehennem. Još je dodao, kaže: "Ja'melu fa kullun muyassaran lima khuliqaleh." Kaže: "Radite. Svakom će biti olakšano ono zašto je stvoren." Naravno, mi ne znamo zašto smo stvoreni, al nam je olakšano za ono što nam je određeno. Fa yusaruna li 'amali ahli sa'adah Pa ka ono za oni kar je seade, fe je serune alime da in zalade. On koji, koji će biti sta nika žeta, Biče im olakšano da radi je dijela od stanovnika žeeta. on, on, on dela ko je vodi u žeeneta. Omelo šekave, fe je seune ali ammelilehli šekave. Oni koji ima određen da bodu žehennemlije, da budu sta nici že džahnem, žehennema, im olakšano da radi je dijela ko vodi u žehennem. Kaže zatim je proučio Musuri <coughs> Leila što je došlo nekoliko ajata FM, men a tawatta wa bil khusni fa yusiruhu lil yusra. Ona koji da i bude bogobojazan i povjeri onom što je ono što je objavljeno, u najbolje od onoga što je objavljeno, najljepše, mi ćemo mu olakšati, Jusra mi ćemo olakšati, znači da bude ostanovnika dženeta. <coughs> Ili kao što je došlo u poznatom hadisu, vjerojatno ste šuli za što su razgovarali, Ebu Ubejde Džarrah i Omer radijallahu anhu, kada je Omer došao u Šam, pa je došla vijest da se u Šamu ra, ra, ra, raširila kuga, ta'un. Pa je Omer rekao, ja onda neću dolazim u nju. Pa kaže njemu Ebu Ubejde, kaže etefirru min Kader, kaže, zar bježiš od kadera? Jer Omer, radi Allah, da da se vrati, da ne uđi u, u to mjesto gdje, raširila, gdje se prašila kuga. Pa je njemu, Omer, radi Allah, hanhu, odgovorio, kaže, e firru min kaderillahi ila kaderillahi. Bježimo, kaže, iz Allahov kadera u Allahov kader. To što je u drugim rivajitima, ovajista priča, ima, ima na... Uh, duži događaj tu bio što nas ne zanima interesno ovo što je vezano za kader pitanje kadera kada i kadera ili kako je navedeno tamo u naslovu sudbine što mi zovemo sudbinom ovo je jako jako škakljivo osjetljivo i teško pitanje u koje je nama farz odnosno imanski šart da vjerujemo Jedan rimanski šart, šart je da vjerujemo u kader, u njegovo dobro i zlo. I to svi znamo i to uglavnom naučimo mektepski, onako, kod djeca mala. Međutim, vaza se čitavo vrijeme, čitav život vrte određena pitanja to kadera. Kako ako je određeno, pa i malo tu u nas, gdje nam je sloboda bolje ako mi određeno, I tako dalje, postavljaju se pitanje, ako mi određeno da, da radim dijela sa kojima ću uđi u, u džehennem ili sa kojima zarađujem kaznu, a Allah mi to odredio, pa zašto onda bivam ja kažnjena ako mi je Allah odredio, zar to nije vid zuluma? To je glavna šubha moja tezila, pa su po tom pitanju iskrenuli u poimanju ka pitanja kadera. <kli> ili neka druga pitanja vezana za kadra, njih je mnoštvo, doće nam u toku govora o ovoj temi. Nači zaista je pitanje osjetljivo i zato skupina učenjaka Selefa kaže da je qaderullah Allahov kader, da je sirullah Allahova tajna. Pa ćemo govoriti o tome kako se misli, tajna, u čemu je tajna. Znači, mnoštvo je ovdje, mnoštvo je nekih određenih tematika pod tema koji govore o ovoj temi. Naravno, mi u početku trebamo da, da uzmemo neke osnovne stvari, pa ćemo ovaj, uz zalahu pomoć nastaviti da govorimo i o onim stvarima ko, do koje bi došlo da jedan obični musliman ima neko osnovno poimanje o kaderu. To nam je cilj, inša Allah, uz Allahu pomoć. S tim da na nagovisi, znači da, da nećemo moći večeras da, da obradimo sve što treba, nećemo najvjerojatnije ra, razdvojiti razvojiti neka dva predavanja temu govora o kaderu. Prije nego što uđem u samu temu poimanja kada je kadera, da, da spominim neke šerijaske tekstove koji mogu dovesti u zabunu, a govore o zabrani govora <laughs> o kaderu. Naime, prenešeno je znači nekoliko hadisa, ja ću navesti dva, tri, dovoljno je, u kojima je došlo poput hadisa od Teubana, radijelahu anu da je poslanik sallallahu alajhi rekao i da zukire ashabi fa amsiku kada se govori o ashabima kada se o ashabi šutite ne govorite voj da zukerate na džum fa amsiku kad se spomenu zvijezde šutite voj da zuker alqader fa amsiku kad se spomeni kader tema kadera šutite ne pričajte o tome Ovaj hadis mnogo se takođe ododlahibemo s Uda. Ovaj prvi rivala spomenu, znači njega bilgeži Taberani u Moadžemu. Sheh Abdulbani Kati inverodostojnim i drugi u manjim poznatim zbirkama. A ovaj drugi od Abdulah Mesuda u skoro istim riječima. Da dukira Sahabi Femseku, da dukira na džum Femseku, da znači kada, budu, kada se spominem Sahabi, što spomenu zvijeza šutite, kad se spomene Kader šutite, ne pričajte o tome. Ovaj drugi uh, također bilježi ga Taberani i Ibn Adiju Kamilu, uh, također su i u svojim zbirkama i mnavi i tako dalje. Uglavnom, ovaj, Šihal Bani i, ovaj, i ovaj rivajet i ovaj hadis ucijenuje vjerodostojenim, prihvatljivim, mada ima u oba rivajeta, ima slabosti, ima ravija, ima slabosti. Kao što kažem ređe, ovaj hadis se prenosi, kaže min vudžuh bi esanida, bi esanide, kulluha meqa, fi kulliha meqa. Kaže, prednosi se u uh, rivajeta ovaj hadis u istom značenju, osvim njima ima kalo osvim njima ima govranač, ima slabosti. Pa kaže, i zbog toga, kaže, ono što je rekao, su juti da je, da su, da je ovaj hadis, da je dobar, kaže, i uh, nije to ispravno, odnosno, kaže, kaže da ima slabosti. Uglavnom, uh, mnoštvo rivajeta predneso u ovom kontekstu, pa su skupina učenjaka digli na stepin privatljivog hadisa i tako ga uzimaju takođe hadis od Abu Hurajire koji bilježi Tirmizi u svom Sunenu, Ibn Majah takođe. E, uh njemu je došlo da da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima kada su se oni e, sporili oko kadera. Govor se o kaderu pa su se <coughs> doživeli e, do do, do odrični spor, ne su glasice, Do te je čak da se razišli. Pa im je rekao, jel, kaže Azemtu alaikum alla tenaseu fihi. Tražio sam od vas da se ne razilazite oko kadera, u kaderu. Da se ne upuštate spor u govor o kadaru. Vaš pa učitelj ovih hadisa, glavno učeniaci ovog umeta, jedna skupina kažu, jedna skupina kaže ovih hadisa ukazuje, ima i drugi rivajet, sve u istom kontekstu, znači da se ne priča o kader. Jedna skupina kaže da je važi da je važim da se da se prestani da se u stvari ne govori, da se stani, da se ne govori, ne priča o kaderu. Uh uzimajući ovi hadise vjeru ostanim. Druga skupina učenjaka kaže svi hadisi su slabi. Jer zato ما jer ne može se sa njima dokaziva zabran govor o kader. Glavnom ovoj ovoj drugoj skupini učenjaka između ostalog njima taj stav zauzeli mu koji koji ovaj, svakako ima, jel, ovaj svoj način poimanja kadera, pa im je ovo, ovo dobro došlo, ovi hadisi, da ih odbaci, jer u ima određene slabosti, a i oni svakako smatraju da se Haber Wahid ili il, il, il, il, Haber Ahad ne uzima u akid. Kaže ove ovaj se ne mogu uzimati u akid. E, uglavnom, Allah zna najbolje, bliže je to, kao što mnogi učenjaci kažu da su ovi hadisi prihvatljivi, da sa mnoštvom rivajata kojima došla razdati asaba koji kazuje da da imaju da mogu jedni druge poduprijeti međutim samo je pitanje kako da ih razumijemo kako da te hadise razumijemo pa je kaže e, ispravno da se ovi hadisi razumiju znači hadisu kojima je došla zabrana govora o kaderu. kaže ispravno da se ovdje ova zabrana odnosi razgovor o kaderu koji je bil batil na neispravan način na pogrešan način znači to je zabranjeno U smislu da se tu dadne širine prostora, da se a, razumom a, racionalno, bez vraćanja na šarijeske tekstove razgovara o tome. Je sve determinirano ili nije determinirano, je sve određeno, nije određeno i tako dalje, na filozofski način. Bez vraćanja na šarijeske tekstove Korana i Suneta. Druga stvar, a, mi imamo poznata stvar, je li? opšte poznata stvar, da od ruknova imana da vjerujemo u kader. Vezanost za kader preneseno je mnoštvo, znači došlo u Koranu mnoštvo ajeta, također vjerodostvoni hadisa. Pa onda postavio pitajem, ako je zabranjeno govor o kaderu, kako onda, što da radimo sa hadisima i ajetima koji govore o toj temi? Što znači da nije, da je bilo zabranjeno, ne bi govorio poslanik s.a.s. niti bi to komentarcijale ashabi, niti bi to selef o toj temi govorio. Pa je spravnije u stvari da ona zabrana koja je došla, došla je znači, u tim hadisima, znači, mislijeći na, na taj, tako znam, baš u hadisu došlo, tenazu, znači razilaženje koje je vodilo u, u spor i odbacivanje ono što je došlo vezano za kader. Da se na to misli da je zabranjeno I, i to se razumije iz, iz tih hadisa. A uh, takođe u hadisu, uzmemo ovaj hadis. U hadisu, dosta izda dukere ashabi fa amsku. Kada se spomenuja ashabi, šutite. Ako bi uzmemo da je zabranjeno da se iz hadisa razumije da je zabranjeno pričati o kaderu, onda bi trebalo bi zabranjeno pričati o sahabima. A mi dobro znamo jel da oshabima su ashabima i došlo da se ne priča samo o onom ko ima šeđere baina, ono što se desilo među njima što ne znamo. Nema poizdane informacije izvor šta se desilo, ono spor koji je među njima. A to da se prenosi njihov fadl i ono što su oni nama prednijeli od, od islama, od svog truda i žrtvovanja za laho vjeru i tako dalje, znači, ako toga ne ima da treba prenositi to i prenašeno u ometu. Znači, tako da sam ovaj hadis u sebi sadrži to da se ne misli zabrana govora o shabima ili kaderu uopšteno, nego u, u, u obliku onog što je na neispravan način. Što je na neispravan način i na nepaudan način. E, također, Uh, selef ovog umeta a uh, već je spomeno znači, došao Kur'anu nekoliko uh, znači desetine ajta kako govorio Kadr pa od sunnetu mnoštva hadisa došlo i to su uh, učenjaci hadisa izvojili svojim zbirkama hadisima Također selef govori o toj temi skoro svim klasičkim knjigama što ukazuje znači da su govorili o ovoj temi da da se ne misli na ovo što je došlo ovde ova zabrna uh, učenjaci selefa su tu spominali u svojim knjigama pisali posebna poglavlja o kojem se govori Kadr Tako znači da se ne odnosi na tu temu. A ono što su rekli skupna učenjaka, da je kader sirullah fih halkih, da je kader Allahova tajna u njegovim stvorenjima. Ovo je tačna izreka je ispravna, s tim da treba ispravno razumijeti. Da je kader Allahova tajna, kao što kaže poznati savremeni učenjaka Abdul Rahman Mahmoud, i uglavnom vraćam se na njegovu knjigu, Abdul Rahman je jedan od najjaših učenjaka, u Saudijskoj Arabiji, naći učenjaka iz oblasti akide, ovo je njegova knjiga koja baš govori o kaderu. Kao što on kaže, znači, o, treba razumjeti ispravno ovo značenje, da je kader Allaho Atanya a, o, njegovim, o njegovim stvorenjima, da, to je tačno, s tim da se to odnosi na one stvari kadera koje su koje su nama skrivene. A, na se ovdje misli? Misli se na to koga je a, zašto je ako pozorio, zašto Allah je ano nekog ode u dalalet a nekog uputio zašto Allah je nekog usmrti rano a nekog kasno nekom oduži zašto Allah nekom da i etka više neko manje nekom da više i dunjalta neko manje i u tom kontekstu znači ta pitanja to je Allahova tajna znači taj kada što je tako odredio ljudma to je Allahova tajna i utamo ne možemo ulaziti Da, u smislu, da ulazimo to da da možemo prodrijeti suštinu toga. Znači taj dio, nema sumnje da je to Allahova tajna. I da pokšavanje pokuša, razumijevanja toga neće nas dobiti rezultata. Odnosno, otkrivanja te tajne je nemoguće. Nemoguće je doprijeti do tog znanja. Allah Žešanu nije otkrio to znanje, ni najbližima svojim. Nije od uh, uh, po, Meleka najbliži, nije od verovjesnika ovu stvaru. Zašto je, zašto je nekog uputio, nekog dodala, nekog oživio, nekog umrtvio, nekom dao nekom, nekom nije dao više ili manje i tako dalje. Te stvari su nepoznate. Međutim, druga strana kadera, a to je znači, mudrost kadera, stepeni kadera koji ćemo govoriti poslije inšala, detalji vezani za kader, kako treba ih vjerovati, kako treba razumjeti šarijeski tekstu vezani za kader, znači na se ne odnosi ovo da je to Allahova tajna u njegovim stvorenjima. Znači ispravno razumete ovo da je Kader Allahova tajna vezan za njegovim stvorenjima. Znači ovom stvar koju sam ja malo prije spomenuo. A ove ovaj, sve druge stvari vezane za Kader kojima ćemo mi govoriti. Znači oni nisu Allahova tajna, nego o njima učimo, izučavamo. E, I uz Allahovu pomoć e, nastojaćemo da spominemo i oni e, sekte i skupine koje su pokrašno razumijeli tumače Kader. To je jako korisno sa koje strane, koje jer... A, Najbolje se razumije istina kad se, spomin, kad se, uh, kad se spomine, se kad oni koji su sa istine. Kad spomineš oni koji su sa istine, ko zna da lale, onda razumiješ i pojasniš normalno koji je pravi put, lakše i bolje se razumije pravi put. To je pravilo kod učinjaka Elisonova džamaka kada govori o određenim određenim pitanjima da, da se trude spomine oni koji su krenuli s pravog puta. Z, zašto? Zato što se uh, onda uh, pravi put i istina postaje uh, kristalno jasna se znađala alat iskretanja njeno. Nakon ovoga možemo znači krenuti u u u srž teme, a to je da odmah govorimo jel, da govorimo o kaderu, te dvije riječi, pa se u, u, u kada govorimo o o kaderu, jel u šerijskim tekstovima Kur'ana i Sunneta je došlo. Da se jednom kaže kada, a drugi put kadr. Da se ta dva izraza koristi. Pa se postavlja jel što su ta ta da izrazi imaju među njima dva termina imali među njima razlike i tako dalje. Znači, jako često se do, govori izrad koji, koji se prevodi tumači kao kader, a dođe i riječ kada. U znamenu, ta riječ kada, znači, u, u, u samom Kur'anu, ona je došla u nekih sedam, osam značenja različitih značenja. U različitih kur'anski imajte gdje se nama može učiniti da, da, da, da se govori o kaderu, apsolutno se ne govori o kaderu. Kao što je kur'anski ajit, wa qada rabbuke la tabudu ila iya. Wa qada rabbuke, a kad je eh, ispravno značenje ode ta rič kada kao inače znači kader, naredio je tvoj gospodar da ne obožavate nikog drugog osim njega ili u drugom ayetu gdje gdje dožina uh, značenje kada nešto završite izvršite wa qadaina ilahi zalikal amr i završili smo tu stvar sa njim ili u značenju uradite nešto faqdi ma anta kaže uradi ono što ti hoćeš da uradiš. A mada se rizik koristi, jel ova riška nama poznata kada da znači kada. Ili u značenju nešto e, e, završiti farao. وقد هن سبع سماوات في في يومين. I kaže e, završio je, završio stvaranje. 7 nebesa za dva dana, kao što je u Kuranskom Ajatu. Naci sve sa istom riječ koristi se sa sva urašena značenja ili sljedeće značenje znači obaviti i da kadajtumena kada obavite kada obavite svoje menasake obrede ili u značenju obaviesiti fa qadaina ila bani israil pa smo obavijesili bani israil ili u značenju smrti fa wakeza humusa faqad alihi kaže Musa ga je udario pesnicom šakom kaže faqad alihi onda kad ali znači ubio ga udario ga jednom šakom i ubio ga prije nego što bio protirani iz Egipta. Uglavnom, znači, ima mnošno tih značenja. A mi ga koristimo u značenju kadera. I naravno, uh, uh, drugim ajetima došlo u značenju kadera. Allah je odredljiv. Drugi izraz koji nam dolazi u širijskim a to je kader. Znači, i on ima različno značenje u kuranskim ajetima. I u hadisima, i u ajetima. Recimo, u ajetima, poput ajeta u alen musi je kaderuhu, u alen muqtiri je Govori, uh, riječ odaje o mužu, koji kako treba da izdržava svoj suprug, kaže onaj koji je, uh, musi, onaj koji je bogat, kaže kada ruhu, znači shodno svojoj mogućnosti. Wala mukter kada onaj koji ima uh, manje imetka, znači on također shodno svojoj mogućnosti. Ili znači umanjit. Wa amma iza iza mbtlahu faqadra alayhi rizqa kasurul su farj, fajar. Kaže a onaj koga Allah iskuša, faqadar ali zgo faqadar pa umani njegov risk znači vidimo da ima raso značen zavisno a tako inače je karakteristika je naravskog jezika da jedna riječ zavisi od konteksta ılo ılo donog što dolazi prije njega ili posle njega u reči zavisi značenje te reči ima mnoštvo značenja a naravno nas oba ova izraza interesu kontekstu alahovog kadera. da ne navodim druge šerijske tekstove vezano za za jezičko značenje Najbitnija stvar, znači da krinimo od osnova, to je, da kažem, da odmah pojasnimo šta je to kader u šarijetu. Kada ili kader, svejedno. Definicija kadera, kako su navoli učenjaci, ehl su vl džemaa. Kaže učenjaci, ehl suna vl džemaa, kada ili kader, kaže, to je Allahova odredba o stvarima, događajima, stvarima, fil qidam fil qidam znači oduvijek Allahova odredba koja je od samog početka učinjena, napravljena, određena. A onda pojediš ka re: ilmuha to je Allahovo znanje, znači Allahovo kadere Allahovo znanje. Kakvo znanje? Enha sa taqau fi awqatin ma'lumatin da znači sta će se sve desiti u određenim vremenima kod Allah dželle šano to kadara. Allah sifati mahsuusa. Znači, da se to desiti u, u određeni, određeni način, određenim oblicima, sve šta će se desiti. Znači, to je njegovo znanje. A onda kaže Kitabetuhu, i da je sve to što će se desiti, da, da je to zapisano, naravno zapisano u Levim Mahfuzu. U ome šijetu, da se Allahova volja ostvaruje, da ono što on hoće biva, a ono što niće, neće biti. Kaže u ovo kuha ala ha sebi ma kadereha. I da se Allahova volja izvršava i dešava shodno kako je on odredio. U ahalku haleha. I da je Allah Žešanu sve stvorio i stvara. Ne sam stvorio početku. dan, danas dan, sve stvara. Sve što se dešava to je Allahovo stvaranje. Znači, u, ukratko, tu je definicija. Koja sadrži? Znači da, da je kader ili qada, da je to Allahova odredba koja sadrži njegovo znanje, šta će biti, šta će se desiti, kada, kako, na koji način, njegovo znanje, da je sve to što se desi zapisano i da se u tome što se desi izvršava njegova volja i da je sve Allah Žešanu, tvorac, tvorac, stvaralac toga. Allah Ješanu, ona ona koji stvara sve to što se dešava. To je Allahov kader, znači sadrži ove četiri stvari. Iz ovog proizilazi, znači da kader ima, da kader ima četiri četiri stepena, četiri meradiba. A to je prvo znanje, Kitabe, pisanje, mešija, volja i e, treći je halka, stvaranje. Ovo sve potpada pod kader. I sve to došlo u šarijaskim tekstovima. Šta znači znanje? To znači da Allah Želešanuhu zna znači, e, Zna šta će njegova stvorenja raditi od samog početka prije nego što stvorio stvorenje, prije nego što ništa stvorio. Zna šta će raditi, kako, na koji način, kada i tako da je. Sve zna. Prije nek što se to desite. Druga stvar, kitabe. Druga je stepen. Da Allah je lešanu zapisao, naredio da se zapišu nači odredbe, kaderi, sudbine, stvorenja. U levhil mahfuzu. U knjizi koja je kod njega. Treća stvar, treći stepen, Mešije. Da biva, Mešije to znači volja, Allahova volja. Ono što Allah hoće, to biva. A ono što On neće, to ne može biti. Znači, nema na nebesima, ni na zemlji, da se može desiti pokret ili smirenost, kretnja ili stajanje, bilo šta. A da to nije pod Allahovom voljom. Da to ne biva Allahovom voljom. Ništa nije mimo njegove volje ništa se ne dešava u njegovom vlasništvu a da da se nešto desi da to ne želi ne može se ništa desi da to ne želi to je njegove šijete treći sebe četvrti sebe stvaranja. Allah suv'ana tale uh, hali kuhuli šir kao što došlo nekoliko ajit Allah žanu tvorac uh, stvaralac on stvara sve što postoji od tog stvaranja je af'adul ibad Djela njegovih robova su njegovo stvaranje, njegov halk. Znači ovo što mi radimo, sad došli ovdje sjeli, ja podigao, ovo ispustio, to je Allah Želšanu stvorio. To je Allah Želšanu stvorio, sve što radimo, sve što se dešava, bilo koja stvar, to Allah Želšanu stvara. I zato imam širijaske dokumente dokaze, širijaske dokaze, spomen ćemo za lahvu pomoć. Znači, ovo su ta četiri stepena koje obuhvataju Allahov kader. I ovako se oni analiziraju pristupanjima. Narodom neće pita pitao se, dobro sad, ovaj, pošto je došlo u šarijeskim tekstovima, ovo smo sad kao uvod napravili, samo da razumijemo o čem govorimo. Znači, a, ako vam neko rekao, dobro sad, kakva je između kada i kadera koji su došli u šarijeskim tekstovima? Ima razki među njima, ta dva termina, dva izraza. A, potom pitanje skupinja učenjaka, jedna skupina učenjaka kaže, Da nema razlijed u ta dva izraza. Složni su kada se jedan spomina u Koranu da se misli na drugi. Kada se negdje spomine u Koranu kada, da se misli na kader. Kada se spomine na drugom mjestu kada, da se misli na kader. Prva skupina učenjaka kaže nema razlijed u ta dva izraza. Ima isto značenje. Druga skupina učenjaka kaže ima razlike u ta dva izraza. Pa se da različuje u toj razlici na, na mnogo stavova prilike neki šest stavova među njima ima mečenjacima kakva je razlika između dva izraz dva ova izraza sada mi ulazimo u detalje toga kakva razlika kada je kadara znači uzelo puno vremena a ne bi neku veliku faydu do, dobili od toga osim što su, što je zanimljiv stav tu ovaj zanimljiv stav je eh, oni učinjaka koji kažu jedni kažu ovaj navršu ta dva stava koji su zanimljivi koji kažu da rič kada eh, znači uopštena odredba šta će se desiti. A kaže kader je uh, ono kad se desi u praksi ostvari Allahov odredba. Kad se desi ono što Allah odredio odavnina i desi se ta odredba e, to je kaže kader. A kada je ono što je uopšteno određeno. To je jedan stav. Drugi učenjaci imaju obrnuti stav. Obrnuto. Kažu ono što je od početka određeno prije nego što, što je počelo što Allah što je stvorio nebesa je zemlju. Uh, to je kaže to se naziva kaderom, a kada se naziva ono kad se u praksi desi taj kader pojedinačno kad se dođe do ostvarenja tog kadera pa zato kaže il, kako došlo kao što se kaže ova kudial amr kudial amr znači kader. je kader pravljenje razlike između riči kadaj kader nema neke praktični nekog praktičnog traga i efekta nema koristi od toga nema koristi od toga odnosno Uh, kao što su složo svi učenjaci da kad se na jedno mjesto spomene kada da se odnosi, da odnosi i na kader kad se na drugo mjesto u Kuran, da su spomeni kader da se odnosi na kada onda nema smisla znači ovu temu da posebno izdvajamo ni da nas da nosimo argumente jer nema u kitabu suneta preciznog argumenta koji pravi razliku između ova dva termina izraza tako da se tu uplaho nezadržavao ovo govori izrazu jelako se neko pitao jelova što nekim uh, ayetim na hadisima došlo kadao nekim kader kakva razlika znači to a glavnom Allah džanaj blje znači ovaj mi ćemo tretirati ujedno načemo skupiti na ono čemu je učenjaka da nema razlike bitne i vrijedne da se oko nje zadržavamo između ova dva izraza da se odnosi oboj jedno na drugo se odnosi znači kader kojim mi govorimo uopšteno kader. E, nakon ovoga naravno da da podvučem vrlo bitnu stvar a to je da mi znamo mada to znamo to je al'nožno poznato svakom da je a, vjerovanje u kader da je to rukn rukun imana da ona ko ne vjeruje u kader ko ne vjeruje u kader da je sa tim sa tim nevjerovanje izlazi iz islama ne može osoba biti musliman a da ne vjeruje u kader sve ostalo vjeruje i prihvata a ne vjeruje kader time izlazi iz vjere ako ne povjeruje u kader prilikom ulaženja u vjeru time znači time ne postaje zbog toga ne postaje uopšte musliman e naravno šerijski argumenti da je ovo da je ovo šestih rukn imana i da se mora vjerovati u njega i tako dalje znači to su opšte poznati hadisi i ajeti u tom kontekstu poput hadisa poput ajeta pardon inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar mi smo sve stvorili sa kaderom sa čim, kaderom sa odredbom sve što je, se stvara sve što nastaje to je već određeno odprije, ništa nema novo sve je to određeno Pa kaže Ibn Kathir ovaj aj, kaže jesedilu bi hadihil aje karima imma tusunnah sa ovim ajetom kaže dokazu dokazuju učenjaci ehle sunneta znači 49 hadisuri kamer kaže ala isbati qadri llahi sabiq li u potvrđivanju Allahovog kadera koji je prethodio stvorenjima koja su stvorena wa huwa ilmuhu lashiya qabla qabla kawniha kaže a to je Da Allah želešanuhu poznaje stvari, zna sve, ima znanje o svemu što će biti kako će biti prije nego što je to došlo, desilo se prije to nego što je to on stvorio. I da je to zapisao, znači u akitabetu hu leha kable br'iha i da je zapisao tve, sve to od kadara što će se desiti. Uh, prije nego što je stvorio to konkretno u, u situacijama kada je odredio da će se to desiti. Naravno to je nam poznato, po, pogotovo je Hadis Džibrila takozvan, on poznati Hadis Džibrila koji, koji je koji je inače Mutefe kod Nalihija, on je poznati rivajot kod muslima u kojem je došlo, kada je upitao Džibril koji je došao u, u liku čovjeka pitao, koji su, uh, pitao poslanika Birnjan ili iman šta je to iman, pa mu je odgovorio ono što mi učimo u Mejtefima u Mektebima antum inabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi tako dali na krajuantum bilqadri khayrihi wa sharrihi da vjeruješ u kader u njegovo i dobrog kadera i zlokada da je to sve određeno uh, taj hadis inače taj hadis uh, izgovorio ga je prenosi ga on se prenosi naš odomer radijallahu anhu a u stvari prenosi ga Abdullah ibnomer Abdullah ibnomer prenosi ga I poved tog hadisa da se prenese baš bilo vezano za kader. Došla je skupina iz, iz Horasana, odnosno današnjeg Afganistana. Došla je skupina muslimana, došli su na hađ i imali su nameru cilj, želju da sjednu, da se sretnu sa Abdullah ibnomerom. Naravno, to je bilo u periodu kad je bio, a, kad je bio halifa od veliki Bumarvan, pa su došli da sretnu Abdullah ibnomera. Pa su ga sreli i htjeli su da ga pita. Kaže, mi smo, mi tamo najlazimo i srećimo se sa ljudima od muslimana. Kaže, koji kažu enel umure unuf. A to znači na roskom da se stvari dešavaju same od sebe, da nisu određene od prije. Da ljudi stvar radi šta hoće i da im nije određeno ono što radi. Pa kaže njima... Abdullahi Namer, njima kaže preneste, preneste tim ljudima ako ne poveruju u kader, da sam ja berijun od njih, da sam ja odričajem se ni čistam od njih, nema sa njima ništa. Onaj ko ne poveruje kader, znači nema sa ovom vjerovništa. ništa. Pa, ša, pa je spomenuo ovaj hadis, prenosi ga od svoga oca, Omer gdje onda su oni sjedli sa Allahom poslanik, pa došao Džibril liku čovjeka, tako da nisu oni znali da je Džibril, na kraju hadisa sad da je to bio Džibril. Pojent da u ovom hadisu spomenuto, znači povod ovog hadisa ogromno jako korisnog, koji spomenu imam nebevi u svojih 42 hadisa, uh, povod znači, ovog hadisa da se spomeni, da se nevede baš vezano za kadr, što znači da ukazuje to jako bitnoj, jako, bitnoj, uh, jako bitnom temelju i osnovu islama. Uh, Nakon novog dolaze na dolaze nam mnoštvo pitanja o kojima treba govoriti. Narod da prime što uđemo u neke detalje. Posljedica prva, sva najbitnija stvar to je šta su argumenti šerijanski koji potvrđuju koji potvrđuju kadar. Koji su šerijanski argumenti? Ja ću pokušati za ovog za vremenoj koliko imamo 50 minuta da preletimo ono, mada znači mada ovaj nos ne treba da sumnja na ono što je temelj imana ili islama, da zato postoji argumenti. Ali kad govorimo o toj temi, naravno da trebamo spomenuti da trebamo spomenuti argumente. Učinjenci govorimo o temi prvo, prvo navode argumente koji kazuju da je važiv da vjerujemo kader. Naravno, to je nama jasno nema potreba da spominjamo ti argumente. Nego ćemo krenutim redom da spominjimo, da spominjemo argumente koji govori ova četiri stepena. Rekli da imamo stepen, znači, ilm, kitabe, mešije i halak. To je ta četiri stepena kadera. Znači, znanje, pisanje, da sve zapisano, da se Allah ova odstvaruje i da je se stvorio. Znači, to je ta četiri, četiri stepena kadera i za svaki od njih postoje šarijaski argumenti. Ja ću krenuti rjedo, pa koliko stignu, stignu, pa ćemo nastaviti dalje. A tek onda nam dolazi znači one bitne stvari. Prije nego što spominimo, inšala, prije nego što spominimo a, a, sekte, one koji su skrenu po imanju kadera, nastaviti da spominimo a, znači uopšteno Uh, Poimanje uh, ehlo sunnata ul džemata, a to su mislim predstavno selefa ovog umeta, otabina, ashaba i ono što što su oni razumijeli od poslanika sallallahu alaihi -al -al uh, wa kako ehlo sunnata ul džemata tumači šta je to kader, kako, kako poima kader. I, a onda spomenuti sekte koje su skrenuli, u čemu su skrenuli i koje su njihove šubhe, i pokušati na to odgovoriti. i s time bi se trebalo da se slegne one neke osnovne informacije, osnovno poimanje, osnovno znanje vezano za kader. Naravno, nemojte da očekujete da, će time, da ćete time riješiti tu stvar, znači da se razumije kader i pitanja kadera, zaista treba vremena. Zaista treba da se, a inače tako u islamu, u šerijetu, znači, za neke stvari koje se uči, nije dovoljno da samo jednom poslušaš i da čuješ, kažem, aha, tu, je, tu idemo dalje. Znači, treba vremena da se to slegne kod čovjeka da se te informacije da se, te, da se stvar te poslaga da se čuje znao stran, u stranu pročitao u knjizi ovako i nakon ondrži onda to se slegne i poveže se naravno neki koji su već od ovome imali poimanja čitali i tako dalje oni će brže i tako dalje a neko znači nemoj da nekog đenadi kaže ja sam to uslušao sve sve tu lipa a tek sad nije jasno pa po novi još jednom pa poslušaj pa pročitaj ovu knjigu pa onu knjigu to i tem tako sam ne moći da knjige oni pogrešno tumače i u školu oni će pogrešno tumači Jer se ovaj zaista u mnogim e, islamskim univerzitetima ovo pitanje na filozofski na, način izlučava. I e, na kraju e, učenik izađe sa neznanjem po ovom pitanju. Samo se nabaca i šubhe određeni. Na kraju da izađe i kaže, jeste to došlo Koranu i Sunetu, to, to je to, ali ne znam, nija ja imam te neke stvari, nije im jasno to šta je to. Kako je to i šta je to i kako to određeno jel imamo volje je ne imamo volje i ako nam je određeno što će biti kaže na kom je određeno ja sam prisiljen da radim ili nisam prisiljen imamo slobodu utav nema i tako dalje znači te stvari vrtje se u krug gdje ne dođe do rješenja a iako recimo mogu naći tekst pročitaјe od onog što je ispravno međutim razumje taj tekst i da se on slegne u srcu e zato treba jel zato treba vremena zaista treba vremena znači neke znanje traži vrijeme da se slegne u čovjeku nije to samo jel da se čuje jel, da se pročita prvo prvi stepen, a to je znanje, Allahovo znanje. Šta znači Allahovo znanje? Znači, taj stepen Allahovo znanje vezan za kadar. To znači da Allah želešanuhu, znači, moram bit, mi imat, imat, biti ubijeđeni, da Allah želešanuhu, da njegovo znanje obuhvata sve što postoji. Da on zna šta je bilo, šta će biti. I šta bi bilo Šta bi bilo, znači da je, da, da, da, da ono što se nije deslo, kad bi bilo, kako bi bilo. Znači zna i te stvari, to su učinjenost navodili, znači. Ma le mjekun leu kane keife kane, ono što nije bilo, što inače nije bilo. Allah zna kako bi bilo da je bilo, poput toga da djeca nemuslimana koja umru kao djeca. Pa je došlo u hadisu, Allahu alam bima kanu amilin, spomin ćemo taj hadis. Allah zna najbolje šta, šta bi oni radili. Kako šta bi radili? Da su odrasli šta bi radili. Allah zna, zna najbolje šta bi radili. Zna dobro šta, I na osnovu, toga, na osnovu toga zna gdje će je završiti. U džennetu ili džennemu. Znači i to znanje ima. Kaže takože, kaže, Allah Žešanu zna, potpada pod ovo pojmanje, zna šta stvorenja radi prije, odnosno šta će raditi prije nego što Allah Žešanu, prije nego to desi. Rijem što što Allah što stvori da se to desi ko njih. Zna njihov risk, obskrbu, koliko će, šta će imati. Zna njihove edžele, koliko će dugo živjeti i kada će umrijeti. Zna njihove pokrijte i radnje, zna njihova mirovanja i stanja, zna njihova dijela, radnje, zna tačno od stvorenja, ko će završiti u džennetu, a ko će završiti u vatri u džehennemu. I ovo znanje Allahovo. Nači on je opisan, karakteristika njegovog znanje uh, oduvijek. Njegovo, nači on je opisan s ovim znanjem oduvijek. Nači nije to znanje stekao sa protekom vremena, sa izučavanjem truda, nego je nego Allah džeršanuhu od njegovih svojstava da je oduvijek znao. Nači opisan je kao anim, kao onaj koji zna od samog početka oduvijek. Nema ne znači za, za njegovo znanje nekog, nekog početka, da mu je došlo jedno vrijeme, niznao pa je onda počeo da, da saznaje tih stvari. Vizno za kader, ovdje govorimo. A kuranski ajte u ovom kontekstu, da Allah šanu sve zna. Ine lahim deho inimu saavu, nezilom gajte, vajanemu mafil arhamu, vama terdi nesu maza teksi bogada. Allah že šanuhu, kod njeg je znanje sudnjeg dana. Zna znači kada će pasti kiša. Uh, zna zna šta, se, šta je u utrobi trudnica, uh, Znaš šta, uh, šta će čovjek sutra zaraditi, zna gdje će čovjek umrijeti, u kojoj zemlji, u kojoj mjestu će umrijeti. Ina laha alimun habir, na kraju završa Allah, što onaj koji, koji sve zna u detalje. Kaže, o indahu mefatihul gajbi, la jalimu illahuwa, kod njeg su ključevi gajba nepoznatog, ne zna i niko osim njega. Ma fi al-barri wa ma fi al-bahri wa ya'lamu ma fi ono sto je na kopnu i ono što je u moru. Wa ma teskutum bi raqatin lil-layl. Znaci ne padne list sa grani, a da Allah je to ne zna. Wa la habatin niti utminama na zemlji, da zrno neko da spadne, da se pomjeri, da bilo šta, a da Allah je to ne zna. Wa la ratbin wa la Niti na, čin, na, niti, niti na kopnu, niti na moru, niti u vodi, ne ila fikita, a da sve to opet da nije u kitabu Mobinu, da nije u jasnoj knjizi zapisano zapilježeno. Ja lašano tamo ima tamo sve ima znanja, ali mabaj bio shahade, onaj koji zna i uh, ono nepoznato, neviđeno i ono što je viđeno. Litale mu inallaha ala kulli sheyin qadir wa razna itsbumin. Da bi znali da Allah je je uh, na sve kadar wa inna laha qad ahata bikulli shay'in adhollahu jahanu njegovo znanje obuhvata sve što postoji ništa ne može ne može izaći van njegovog znanja i u kontekstu toga znači ayet koliko hoće wallahu ya'lamu antum la ta'lamun allah jahanu zna a vi ne znate znači stvari posjedece koji će biti posle zašto je kako i tako dalje znači takvi ayet koji govori allah da on zna sve što se dešava, kako se dešava i tako dalje ako i govori o ovom stepenu, znači mnoštvo je tih ajeta, a hadisa takođe da ne govorimo. Uh hadis od uh, Imrana ibn Husajna u kojem dođemo Tefekon uh, Iljašga Buharija, pardon, Muslim svom Sahihu, u kojem da neki čovjek reko Allahu poslaniku kaže: e "Uli ehli nar?" Kaže: "Znaju li se kaže oni koji su stanovnika dženeta u odnosu na oni koji su stanovnika vatre?" Kaže njemu poslanik se kaže: "Neam." Znaju se, da, kaže, fefime, jamelu, jamelu, pa što kaže radi oni koji radi, što se trude da radi, određene kad se sve zna, zna se ko će gdje završiti, kaže, poslani se da ono pozna njegov, njegov, odgovor na to pitanje, kulun mu jeseru lima hulekle, svakom je olakšano ono zašto je stvoren, ne možeš raditi drugačiji od onih zašto je stvoren, samo je problem što mi ne znamo zašto smo stvoreni, nego radimo za ono što, što imamo izbora što hoćemo da radimo, Abdullah ibn Abbas također uh, prenosi od njegu hadisu da je rekao kada je upitan o djecima, dje, djeci, djeci Mušrika, on je rekao, kaže Allahu a'lum bima kanu amilin. Allah zna najbolje šta bi, uh, šta bi oni radili da su, da su živjeli, jel, da su odrasli na tome. Također u hadisu od Al Alija radijela Al Hanhu, hadis koji smo spomenuli već dosad u kojim je došlo da on kaže, da, uh, da kaže poslanci ga ma minkum mi nefsin ila wa kad onime menzulah minna džene tenar nema nema od vas duše osobe a da se ne zna njegovo mjesto od geneta ili vatre pa je upita Allah pa što onda radimo što se trudimo e tekilo da se nećemo sloniti na tu odredbu pa on govori la kaže amelu fakultno meser nema kuda radite svako će kaže svakome će biti olakšano da radi ono za što je stvoren pa je oni one suri sure leyl I s time smo završili ovu prvu mertebu. Znači te ajte i osnovne hadise koji govori o potvrđivanju Allahovog znanja kao prvog stepena njegovog kadera. Pa ćemo nasledu za lahovu pomoć poslije toga sa ostalnim temama. Molim Allahđešan da nam poveća fiku, uh, u vjeri, da nam poveća znanje i da nam, uh, da nam se pojasni ovo pitanje vezano za kader. Svanke Allahom nebezvanke, eskadven la ilah ilant, estakviruke, va etubu ilike andalu san andalu san